Krisztnek is meg volt a maga titka. Ugyanaznap történt valamivel korábban. Miközben a nevelőnő kivezette Kriszt az osztályból és átkísérte az irodai épületbe, a kisfiú attól tartott, meg akarják büntetni valamiért. Lemegő lábbal lépett be az egyik irodába. Először azt hitte, nincs benne senki. Aztán meglepetten látta, hogy egy férfi áll az ablaknál és kifelé bámul. A férfi magas volt és sovány. Fekete öltönyt viselt, és amikor megfordult, Krisznek elkerekedett a szeme a csodálkozástól, mert arra a szürke arcú emberre ismert, aki idehozta. – Szervusz, Krisz! – szólalt meg a férfi lágy hangon. – Örülök, hogy újra látlak! – mosolyodott el. Krisz mögött halkan becsukódott az ajtó. A nevelőnő magukra hagyta őket. Krisz feszültem bámult a továbbra is mosolygó férfira. – Ugye, emlékszel még rám? Eli ott vagyok. Kris bólintott. Hát persze, hogy emlékszel. Azért jöttem, mert látni akartam, hogyan boldogulsz. Lépet közelebb hozzáállított. Biztosan furcsa még neked az intézet, de majd hozzászólsz. A koszt minden esetre nem lehet nagyon rossz, kuncogott, úgy látom, fölszetté pár kilót. Még mindig nevetgélve legugolt, hogy Krisznek ne kelljen ha haránéz. Még van egy okom, hogy eljöjjek, nézett egyenesen Kris szemébe. Kris egyik lábáról a másikra állt. Mondtam neked, hogy eljövök meglátogatni téged, tette Eli ott a kisfiú vállára a kezét. Szeretném, ha tudnád. Én mindig betartom az ígéreteimet. A zsebébe nyúlt. És azt is ígértem, hogy hozok neked még ebből, mondta, és kétszelet bébi rútot vett elő. Kris szíve dobban. Most már tudta, ekkora értéke van a csokinak az intézet falai között. Kizárólag úgy lehetett hozzájutni, ha becsempészte az ember rész vágyakozva nézegette az édességet. Eliot lassan, körülményesen átnyújtotta neki a táblákat. Még valamit megígérek. Minden látogatásom alkalmával fogok ilyet hozni. Számíthatsz rá. Szeretném, ha tudnád, van egy barátod. Több is, mint barát. Olyan, mintha az apád lennék. Bízzál bennem. Támaszkodj rám. Krisz az egyik csokoládét berakta a zsebébe, homályosan sejtette, hogy szüksége lesz még rá, de azonban még nem volt biztos, milyen módon fogja főhasználni. A második csokiról Krisz tekintete visszarebbent Eliottra, aki ismét elmosolyodott. Feltétlenüled meg, jó étvágyat hozzá, csillant meg Eliott szeme. Krisz a csomagolást letépve beleharapott az édességbe. Összefutott a nyála szájában. Aztán hirtelen eltompultak az érzékei. Fájdalom nyilalta melkasába. Szinte öntudatát veszte, vetette magát Elliot karjaiba, és görcsösen zokogni kezdett. Előfordult, hogy Elliot egy héten kétszer is meglátogatta. Máskor fél évre is eltűnt, de ígéretéhez híven mindig hozott magával a Baby Ruth csokoládét. Kriszt megtanulta, bármilyen szigorúas az intézeti élet, van egy felnőtt, akinek a kedvességére és érdeklődésére mindig számíthat. Eliot időnként elvitte magával a fiút ökölvívó és teniszmeccsekre. Máskor cukrászdába mentek. Elliot megtanította Kriszt sakkozni. Elvitte magával Virginiába, ba Falls Church-i otthonába, ahol Kriszt nem győzött támódozni a hatalmas karosszékek és díványok, az óriási ebédlő és a tágas hálószobák láttán. Eliott megmutatta neki az üvegház gyönyörű rózsáit. Chris, akire mély benyomást tett a városrész elnevezése False Church, Zuhatag Templom, a rózsák bódító illatát beszívva úgy érezte, hogy húsvéti szertartáson vesz részt, és az üvegházat valódi templomnak képzelte. Ahogy szorosabbá vált kapcsolata Eliottal, úgy erősödött szólhoz fűződő barátsága is. A két fiú elválaszthatatlan lett. Krisz megosztotta Szólal a csokoládéit, és cserébe Szól megosztotta vele a kivételes fizikai adottságaiból fakadó előnyöket. Beavatta Kriszt a baseball, futball és a kosárlabda rejtelmeibe. De Szólnak, a született sportfenoméimnak nehézségei akadtak a matematika és a nyelvtanulás terén, így azután Krisz, a született jótanuló segített Szólnak az órákra és a vizsgákra való felkészülésben. Nagyszerűen kiegészítették egymást. Amit az egyik nem tudott, tudta a másik. Együtt pedig verhetetlenek voltak. Lassanként ismét szó lett az osztály sztárja, de vele együtt Krisz is. Csak egy valami hiányzott a tökéletességhez. Eliot következő látogatása július első hétvégéére esett. Holnap lesz a függetlenség napja, Krisz. Mi lenne, ha elvinnélek megnézni a nagy tűzi játékot a belvárosba? Kriszt izgalom fogta el de Eliott gondterheltnek látszott. Szeretnék valamit megkérdezni, mondd meg az igazat, nem fogok megsértődni. Krisz nem értette, miről van szó. Ezekkel a mi közös kiruccanásainkkal kapcsolatban. Krisz megnémült. Nem akar többé elvinni? Dehogy az égszerelmén nagyon sokat jelentenek nekem, tétakozott nevetve eliót és összeborzolta Krisz haját. De az jutott eszembe, elég unalmas lehet neked kizárólag egy felnőtt társaságába tölteni azt a rengeteg időt. Bizonyosan már nagyon unod a képemet. Nos, arra gondoltam, nem volna a kedved még valakit elhívni ezekre a kirándulásokra. Nincs egy barátod, egy igazi jó barátod, akit elvihetnénk magunkkal. Valaki, aki igazán közel áll hozzád, mint egy családtag. Én szívesen venném. Krisz nem akart hinni a fülének. Micsoda földön túli boldogság, hogy együtt lehet mind a két emberrel, aki fontos neki. Mindig bántotta, hogy nem oszthatja meg a szerencséjét szólal. Másrészt viszont porzasztóan szerette volna, ha Eliot is megtudja, milyen büszkeséggel tölti előtt szól barátsága. Van bizony, – ragyogott fel Kriszeme. – Hát akkor mire vársz? – Mosolyodott el Eliot. Nem megy el? – Itt várlak benneteket. Krisz kirobbanó lelkesedéssel ugrott föl a fegyverraktár előtti padról, és rohanni kezdett a barátja felé. Szól! Tudod, mi történt? A háta mögött felhangzott Eliott nevetése. Ettől fogva, szól is velük tartott mindenhová. Krisz boldog volt, amiért Eliott olyan elégedett a barátjával. Igazad volt, Krisz! Tényleg egészen rendkívüli fickó. Remekül választottál, büszke vagyok rád. "Eliott most már mindkettőknek hozott csokoládét. Hálaodás ünnepére mindkét fiút hazavitte magához. Befizette őket egy sétarepülésre. Krisz, valami aggaszt engem. Remélem nem vagy féltékeny, amiért szólnak is adok csokoládét, és vele is foglalkozom. Nem szeretném, ha azt hinnéd, elhanyagollak, vagy több figyelmet szentelek szóra, mint rád. Úgy szeretlek, mintha a saját fiam volna. Mindig közel maradunk egymáshoz. Ha szólal törődöm, azért teszem, hogy neked örömet okozzak. Mert a barátod, és így ő is a családhoz tartozik. Ugyan már sohasem lennék féltékeny szóra. Akkor megértesz, tudtam, hogy így lesz. Bízál bennem. A hosszú évek során az intézetben minden szombat este vetítés volt. A filmek különbözőek voltak, ugyan, de valamiben nagyon hasonlítottak. Csata kiáltás. Ivo Jim a fővénye. Francis a West Pointra megy. Francis a hadiflottánál. Ezzel a beszélő összférrel egész jó mókának tűnik a katonaság, állapították meg a fiúk. Az ókori történelemből nagy Sándor hódításait és Cézár galliai hadjáratait ismerték meg. Az amerikai történelemből pedig a függetlenségi háborúval és a polgárháborúval foglalkoztak behatóan. Irodalom órán a bátorság kokárdáját olvasták Stephen Crane-től, meg az, akiért a harang szólt, a gyerekeket csöppen zavarta a sok ismétlődés, hiszen mindegyik könyv izgalmas volt, bővelkedett hősökben és fordulatos jelenetekben. A fiúk szívesen vettek részt a lövészetekben, hadgyakorlatokon, és az iskola nyújtott a katonai kiképzés egyéb formáiban. Élvezték a harci játékokat. Mind az iskolai órákon, mind pedig a sportfoglalkozásokon, oktatóik a versenyszellemet erősítették bennük. Mindenki arra törekedett, hogy okosabb, erősebb, gyorsabb, jobb legyen a társainál. És persze a gyakorta megjelenő idegen látogatók is kellő feltűnést keltettek, akik csöndben a háttérbe húzódva figyelték a gyerekeket a tornacsarnokba, a futballpályán és az osztálytermekben. Az idegenek komoly, főrkésző szemmel méregették, összehasonlítgatták a fiúk teljesítményét. A csokoládé Emiatt mentette meg Szolkli életét 1959-ben. Tizennégy évesek voltak akkor, bár nem tudtak róla, új korszak küszöbén álltak. Az eljöttől kapott zseppénzből üzleti vállalkozásba fogtak. Édeséget csempésztek be az internátusba, amelyért cserébe mások végezték el helyettük a kötelező konyhai munkát és egyéb kellemetlen feladatokat. December 10-én, villanoltás után a két jó barát kilopózott a dormitóriumból, és keresztülvágva a behavazott sportpályán az intézetet körülvevő magas kőkerítés egy elhagyott szakaszához asott. Szól Krisz vállára állt, és fölmászott a falra. Krisz szól kezébe kapaszkodva lendült utána. A csillagfényben meglátszott fagyos leheletük, miközben a kerítés tetején ücsörögve az alattuk húzódó sötét utcát fülkézték. Mivel a környék néptelennek tűnt, leereszkedtek a túloldalon. Szól ugrott elsőként. Krisz még odafönt lóbálta a lábát, amikor hirtelen meghallotta a barátja nyögéseit. Riadtan pillantott le. Szól a hátára esett, majd az úttestre gurult. Krisz nem értette a dolgot. Gyorsan leugrott, hogy segítsen. A levegőbe behajtotta a térdét, hogy a csökkentse a becsapódás erejét. De a földetérés pillanatába tudta, hogy valami baj van. Szólhoz hasonlóan az ő lába is kicsúszott alóla. Le. Lezuhant és beverte a fejét a járdába, majd kivágódott az út Homályosan sejtette, hogy a napközben elolvadt hó az éjszaka folyamán vastag, égrétegggé fagyott. Miután igyekezete ellenére se sikerült lefékezni magát, egyenesen szól felé csúszott. Bakancs a szólnak ütődött, és ettől még bejebb az úton. A váratlan csilingelés megbénította. Egy villamos kanyarodott be a sarkon, és világító lámpákkal közeledett feléjük. Kerekei sikoltva karcolták a jegesséneket. Krisz látta, hogy a vezető kiabál a szélvédő mögött, rángatja a csengőzsinort, és teljes erővel húzza maga felé a kormánydudat. A fékek sikítottak, de a kerekek tovább csúsztak előre. Krisz megpróbált fölállni. A koponyáját ért ütéstől szédelegve elveszítette az egyensúlyát, és újra elesett. A villamos reflektorai elvakították. Szó szóval rávetette magát, elkapta Krisz kabátúját, és a járdaszegély felé vonzolta. Elsuhant mellette a villamos árnyéka, a légáramtól Krisz reszketni kezdett. Átkozott hülye kölykök, hordította királyuk a vezető az ablakból. A villamos hangosan csengetve zötyögött tovább az úton. Krisz a járdaszegélyen ült fejét, a két érdeközény nyomba mélyeket lélegzett. Szól a sebét vizsgálgatta. Nagyon vérzik, jobb, ha megyünk a hálóba. A lépcsőházba majdnem belebotlottak az egyik felügyelőbe. A sötét mosdóba szól, amennyire bírta, letisztogatta Kris sebét. Másnap, amikor az egyik tanár megkérdezte, mi történt Kris fejével, a fiú azt válaszolta, hogy leesett a lépcsőn. Ezzel az ügy le is zárulhatott volna, de azzal, hogy Szól megmentette Krisz életét, még szorosabb kötelék fűzte őket össze. Egyikük sem látta erről az eset következményeit, és nem is sejtették, mi egyéb történhetett volna még velük. Tíz nappal később, amikor legközelebb újra átmásztak a falon, egy banda támadta meg őket a Fermont Parkban. Épp a boltba igyekeztek. A legnagyobb suhanc pénzt követelt tőlük, és Krisz zsebeit akarta átkutatni. Krisz dühösen eltolta magától, észese véve a gyomrába csapódó őklöt. Elhomályosuló szemmel látta, hogy két másik suhanc hátulról megragadja Szólkarját. Egy negyedik fickó szól arcába vágott. Vérfröccsent. Bár Krisz alig kapott levegőt, megpróbált segíteni szólnak. A következő ökölcsapás Krisz ajkát találta el. Elterült a földön. Valaki csizmával a vállára taposott. Búgások érték a mellét, oldalát és hátát is. Szenvedve gördült odép. A tompa ütések súlya alatt szól a barátjára zuhant. Szerencsére az ütések abba maradtak. A banda elszedte a pénzüket. A felkavarodó véres hóba Krisz látta őket elszelelni. Kábultsága ellenére valami sejtés motoszkált az agyába. Nem volt ugyan biztos benne, de csak miután egy rendőrautó rátalált az intézet felé támogló fiúkra, és előbb egy kórház ügyeletére, majd az internátus gyengélkedőjébe szállította őket, állt össze a kép Krisz emlékezetében. A banda tagjai inkább látszottak felnőtteknek, mint gyerekeknek. Hajuk rövidre nyírt és gondozott, csizmájuk, farmernadrágjuk, bőrcsekijük meglepően új volt. Drága autóban hajtottak el. Mitől voltak annyira biztosak benne, hogy van pénzük? Merengett Krisz. Eszébe ötött, hogy vajon amikor legutóbb átmásztak a falon, és Szól erráncigálta őt a villamos elől, az útonálok már akkor is vártak rájuk? A gondolatmenetet félbeszakították. A beteg szoba ágyában fekve sebesült ajka fájdalmas mosolyra húzódott. Eliott sietett be hozzá. Jöttem, amilyen gyorsan csak tudtam, zihálta Eliott. Levetette feketek kalapját és kabátját. Hópejhe kóvadoztak rajtuk. Csak most tudtam meg. Ó, Istenem, hogy néz ki az arcotok? Elborzadva pillantott Kriszkről szóra. Mintha husángokkal támadtak volna rátok. Csoda, hogy még éltek. Feldultan nézegette őket. Csak az öklüket használták, felelte szól, akinek arcát szinte fölismerhetetlenné tette a sok zúzódás. Meg a csizmájukat. Nem volt szükségük husángokra. Úristen a szemet! Hetekig monoklid lesz! aggodalmaskodott almaskodott tovább elijött. El sem mondhatom, mennyire sajnálom. Hirtelen megkeményedett a hangja. Ám bár azt hiszem, bizonyos fokig a sorsot magatok ellen. Az igazgató elmondta, mit derített ki rólatok. Kiszögdöstetek az internátusból, hogy édességet vásároljatok. Hát erre a pénzt, amit adok? Chris zavarba jött. Ne, annyi baj legyen. Pillanatnyilag együttérzésre és némi lelkéföldsre van szükségetek. Azért remélem ti is nekik egy párat. Egy újjal sem értünk hozzájuk, mormokta szó. Eliott meglepetnek látszott. De hát azt hittem, tanultatok boxolni az intézetbe. Kemény kvickók vagytok. Elégszer láttalak benneteket a futballpályán. Úgy érted, egyetlen ütés sem tudtatok bevinni nekik? Krisz a fájdalomtól merev nyakkal intett nemet. Azt se tudtam, mi történik, amikor már le is ütöttek. Bokszolás? Arra se volt időm, hogy az öklömet fölemeljem. Túlerőben voltak. Gyorsabbak voltak nálam, tette hozzászól. A bokszolás ezekhez képest gyerekjáték. Ezek Megfelelő kifejezésen törte a fejét. Profik voltak? Szól fájdalmasan bólintott. Eliott a homlokát ráncolva vizsgálgatta őket. Ajka mint a fontolgatott volna valamit. Azt hiszem, egy életre elment a kedvetek a kiszögdöséstől. Majd válasz sem várva folytatta. Ennek ellenére nem ártana felkészülnőtök az e fajta vészhelyzetekre. Tudnotok kell, hogyan védjétek meg magatokat. Nem szeretném még egyszer így kitetoválva látni a pofikátokat, mondta, azután bólintott, mint aki fontos elhatározásra jutott. Kriszt nagyon kíváncsi lett volna rá, mi lehet az. Szól a 15. születésnapját 1960. január 20-án ünnepelte. Ebből az alkalomból Elliot autón érkezett Washingtonból, hogy bevigye a fiúkat a városba. Sóletett és káposztas alá tettek egy automata étteremben. Azután megnéztek egy új John Wayne filmet, A lovas katonákat. Amikor Elliot visszakísérte őket az intézetbe, adott nekik egy sorozat könyvet, amely tele volt egymás dobáló és rúgó ruhás férfiakról készült pillanatfelvételekkel. Ez időtájt Amerika mindössze annyit tudott a harci művészetekről, amennyit a II. világháborús japán katonatörténetekből történetekből ki lehetett hámozni. A fiúk azt hitték, hogy a képek a birkózás egy előttük ismeretlen válfaját mutatják. Mikor egy héttel később eljött ismét ellátogatott hozzájuk, a két jó barátnak már alkalma nyílt a könyvek áttanulmányozására. apjuk a hazaszeretetről és a bátorságról beszélgetett velük, és felajánlotta, hagyjanak fel a középiskolai sportfoglalkozásokkal, és helyette járjanak magánedzésekre napi három órában, hetente kétszer. Egészen az érettségiig. Mindkét fiú szívesen élt az új lehetőséggel. Egyrészt, mert így megszabadulhattak a franklin nyomasztó egyhanguságától, másrészt, és ez volt a fontosabbok, még mindig magukon viselték a nemrég elszenvedett ütlegek nyomait, és semmiképpen nem akarták, hogy ilyesmi még egyszer megtörténhessen velük. Nem is sejtették, hogy ez a szándék mennyire meg fogja változtatni egész életüket. Február második hetében Eli ott megismertette őket leendő oktatóikkal. A fiúk már jó ideje tudták, hogy Eliott a kormánynak dolgozik, ezért nem lepődtek meg különösebben, amikor elmesélte nekik, hogy 1953-ban, vagyis 7 évvel korábban a keleti harcművészetek két avatott mestere lépett a CIA-szolgálatába. A japán Ishiguro Yukio egykori judo világbajnok és Tsuku Lee őrnagy a dél-koreai hadsereg nyugalmazott karate instruktora. Mindkettőjüket azért hívták az Egyesült Államokba, hogy részt vegyenek az operatív ügynökök kiképzésében, és elsajátítassák velük a test, -test elleni küzdelem legkifinomultabb formáit, amelyek előtanulmányú szolgálhatnak a gyilkos ösztön programjához is. Az edzések szintere egy tágas tornaterem volt a dojo, amely egy raktárépület 5. emeletén helyezkedett el Philadelphia belvárosában, körülbelül egymérföldnyire az árvaháztól. A lift, amelyen fölmentek az ötödikre, úgy festett, mint egy rosszan zuhanyozó fülke. Alig fértel benne a háromutas, utas, vizelet és izzadság folytogatta őket. A mennyezetet acélgerendák és vakítófényű reflektorok szelték át. A padlót majdnem mindenü zöld színű, 7 és fél cm vastag tatami szőnyegek fették be. A tükörrel borított falak mentén töldva csillogott. Amikor Krisz és Szól Eliot mögött belépett a terembe, először az öltöző és a tatamik közötti területen felállított játékasztalokra lett figyelmes. Az egyik ilyen asztalnál találtak rá li és Isiguróra, akik fekete és fehér kavicsokat tologattak. Mint Eliot elmagyarázta a fiúknak, a Go nevű ázsiai társasjátékot játszották. Mindketten öltönyt viseltek. Isigurói kék tiszta sejemből, li szürke műsejemből készült. Cipő egyikükön sem volt. Hófehér zokni, kikeményített ing, gondosan megkötött nyakkendő egészítette ki öltözéküket. Isiguro kopasz fejével, kiálló pocakjával egy túlméretezett butha benyomását keltette. De amikor fölállt, kiderült, hogy valóságos óriás. 187 cm magas és vagy 120 kg. Vele ellentétben Lee mindössze 160 centi magas, filigrán férfi volt, csillogó fekete hajjal és vékony fekete bajussal. Izomzata viszont, mintha acélrugóból lett volna. Azonnal abba hagyták a játékot. A két mester keleti szokás szerint kicsit meghajlással üdvözölte Elliotot, majd kezet ráztak a fiúkkal. Remélem, közös barátunk, Mr. Elliot felvilágosította önöket arról, hogy mi nem sportoló felkészítésével foglalkozunk, szólalt meg Isiguró tökéletes angolsággal. Lee mester és én készséggel állunk rendelkezésükre. Amennyiben elfogadják szolgálatainkat, ígérjük, hogy megtanulhatják tőlünk, miképpen lehet a leggyorsabb mozdulatot is lassúnak érzékelni. Ez a tudás már önmagába fölén biztosít a legtöbben merre szemben. Minden, amit itt megtanulnak, a második természetükké fog válni, és ennek így is kell lennie, hiszen a halál közelébe nem lesz idejük gondolkodni. Egy másodperc lefolgása alatt kell majd bebizonyítaniuk az életre valóságukat. Nyugodtan mesélhetnek iskolatársaiknak az itt tanultakról, de hamarosan észre fogják venni, hogy azok egy szót sem értenek meg belőle. Viszont soha semmit sem szabad megmutatniuk másoknak. Nem lehet előre megjósolni, kiből lesz ellenség. Hasznosabb tehát megőrizni a tudásunkat. Lee egy szót sem szólt, arca semmilyen érzelmet nem mutatott. Miközben isugoró elment, hogy a vizet forraljon a tejához, Eli kérdezett valamit a gójátékról. Lee válaszolt. A látszat csal, mondta mosolyogva. Amint látják a táblákat, egy centiméteres négyzetek alkotják, de nem ezek számítanak, csak a vonalak fontosak. Fölhelyezek egy követ a táblára, azután megpróbálok innen kiindulva egy rendszert felépíteni. Arra törekszem, hogy minél nagyobb területet kerítsek be. A cél egyszerű, el kell altatnom az ellenfél gyanakvását, nehogy azt higgye, csapdát akarok állítani neki. Pedig tényleg az a szándékom, nevetett Lee. Bemutatta, hogyan kell két ujjal felcsippenteni a követ. Isiguro visszatért a tejával, és a találkozó azzal ért véget, hogy a két ázsiai felszólította a fiúkat. Fontolják meg az ajánlatot, és próbáljanak önálló elhatározásra jutni. Villám gyorsan zajlott le az egész. A fiúk miközben a lift lefelé zötjögött velük meg lehető zavartan hallgatták Eliott magyarázatát. Amikor kicsik voltatok, a sport érdekelt benneteket. Ahogy nagyobbak lettetek, a háborús filmek hőseit kezdtétek bálványozni. Most egy düledező, filadelfiai raktálépületbe megismerkedtetek két középkorú férfivel. Ez a két ember olyan tudás birtokosa, amelyet az emberiség legalább kétharmada nagyra tart. Lehet, hogy az alázat különbözteti meg a bölcset a többi embertől, nem tudom. Minden esetre ők ketten vállalták, hogy embereket képezzenek ki az állambiztonsági szolgálat különleges feladataira. Nagyon nagy fizetést kapnak, de nem hiszem, hogy a pénzért tennék. Szerintem az a lehetőség vonza őket, hogy a rájuk bízott fiatalokból a világ legjobb harcosait képezhetik ki. A mai nap csak bevezetés volt, alkalom arra, hogy benyomásokat szerezhessetek a dologról. Ha úgy döntötök, hogy részt vesztek a programba, végig is kell csinálnatok. Nem szeghetitek meg az ígéreteteket. Itt férfiaknak tekintenek benneteket, és nem sokra értékelik az olyan kiskölyköket, akik szájjal bámészkodnak, és a kezdeti nehézségek láttán azonnal megfutamodnak. Döntsetek okosan, és a jövő vasárnapig telefonáljátok meg nekem a választ. Erbeszélgetést kérjetek. Ja, és még valami. Ha úgy döntötök, hogy vállaljátok a kiképzést, nincs több vacsora a Franklinben és a jó zsíros szukorkákról is le kell mondanatok. Speciális étrendet állítanak össze a számotokra. Soványhús, belsőség és hal fedezi a fehérje szükségletet. A rizs elveszi az érséget. Néha nap egy kis teja, és grapefruitlé minden mennyiségben. Sajnos egy időre Bébérúttól is el kell búcsúznatok. Tartsátok be a diétájukat. Jót fog tenni. De ha már végképp nem bírjátok tovább az egy hangú kosztot, a gyúszt akkor is vedeljétek. Li és Ishiguro esküszik rá, azt állítják, oldja a görcsöket és a merevséget. Ez nem a tenger és gyalogság. Ez a két fickó úgy megdolgozta benneteket, hogy a nyelvetek is kifoglógni. Amikor a fiúk fölhívták Eliottot, hogy közöljék, alávetik magukat a kiképzésnek, apjuk megígérte, hogy vasárnap értük megy. Öltözzetek föl rendesen, vegyetek tiszta alsónemöt, készüljetek föl a beavatási ceramóniára. Olyasmi lesz, mint a barmikvó vagy a bérmálás. A dojo tett második látogatásuk alkalmával a fiúkat egy kempukú elnevezésű szertartás keretébe avatták férfivá. A hagyományos rövid és hosszú kart helyett judógivel és karategivel látták előket. Az egyenruhák bámulatot keltettek bennük. Az egyik sűrű szövési pamutból, a másik könnyű sejemből készült. A Haori nevű kabát leért a térdükig. A Hakamanadrák bőszabása azt a cél szolgálta, hogy elrejtse viselője testalkatát az ellenség figyelő tekintete elől. Ishiguro segített kielégíteni a fiúk kíváncsiságát. Límester és én úgy döntöttünk, sűzokunok fogadjuk önöket. Ez azt jelenti, a szamurályok leszármazottai lettek. Ennek különleges jelentése van szerintünk is, Mr. Elliot szerint is. Önöknek ezentúl fokozottan kell védekezniük mindenféle megaláztatás ellen. Ha eleget tesznek ennek a kötelezettségnek, egy napon lehet, hogy el kell vetniük az életüket. A férfi vállavatás szertartása során ezért meg kell tanulniuk a kart használatát. Ez a tett a férfiasság igazi próbája. Most pedig megismertetem önöket a GG-nel, vagyis az emberi élet kivoltásának helyes módjával. És iguró leült a padlóra, és keresztbe összefonta a lábát maga előtt. Fogta a rövid kardot, amelynek pengéje csupán 30 cm hosszú volt, és jobbró balra vízszintesen elhúzta a hasa fölött. Nagyon erős fájdalommal jár. Legutolsó cselekedetük az lesz, hogy fellemelkedjenek a fájdalom, miközben mozdulatlanul maradnak és fejüket lehajtják. A műveletet a társuk fejezik be. Lee lépett mellé, kezébe tartva egy másik kardot, amelynek pengéje egy méter hosszú volt, és a lefejezés mozdulatát imitálta. Óvatosnak kell lenni, nehogy teljesen átvágják a nyakat. Egy kis bőrlebenyt meg kell hagyni, hogy a fej ne váljék el le a testtől. Isiguró mosolyogva nézett föl. Ez hát a szeppukú, vagyis kibelezés, a méltóságos halál. Minden más módszer, dzsiszáj, vagyis az élet egyszerű kioltása. Mindez egy dicsőséges hagyomány része, egy magasabb rendű férfias élet megalapozása, amelyre ebben az évszázadban már nem nyílik lehetőségük. Az önök képzése nem terjed ki titkos praktikákra, sem varázslatokra. Megtanulnak ölni, vagy kudarc esetén tisztességgel meghalni. A fiúk megdöbbentek. Ideje, hogy felhagyjanak mások bálványozásával, folytatta Isiguro. Csak önmagukkal törődjenek, mások véleményével ne. Ez nagyon fontos, mert ha mások elismerését, csodálatát akarják kivívni, báb válik önökből, és valóságos egyénűségüket magával ragadja a divatsodra. Felül kell emelkedniük ezen. Miután elvégezték a mi iskolánkat, fekete övet kapnak, amely csupán a halandó tanítványok jelképe. Hivatalosan csak az első fokozatot érik el a sodanit. Valójában azonban sokkal magasabb szintre jutnak. Ha tudásuk igazi szintjét nyilvánosságra hoznák, országos és nemzetközi versenyeken kellene részt venniük. De a samurái harcmodor és életforma elsajátítása sokkal többet jelent, mint bűvészkedést karddal és késsel. Önök az elhivatottak útjára lépnek. A fiúk megtanultak szabályosan ülni, meghajolni, kifejezni mások iránti tiszteletüket, és hogy nem szabad visszaélni a bajba jutott ellenfél helyzetével. Isiguró Kriszszel kezdett foglalkozni, Lee pedig szólal. Másnap a mesterek partner cseréltek. Az első két nap folyamán a helyes eséseket és a tánclépéseket, vagyis a katát gyakorolták, meg azt a módszert, amelyel az ellenfelet ki lehetett billenteni egyensúlyából. Amikor az alapokat elsajátították, a fiúk azokat a bonyolultabb ismereteket szerezték meg, amelyek a fekete öv elérésének általános feltételei. Megtanulták az ellenség nyakát elszorítani, karját lefogni, végtaijait eltörni. Akik olyan gyors reflexekkel rendelkeznek, mint önök, magyarázta Lee, azok számára az ellenség feléjük lendülő lába szinte megáll a levegőben. Nincs más teendőjük, mint hátra vagy oldalra lépni és kivárni, amíg az ellenfél elveszíti az egyensúlyát. Soha ne engedjék, hogy valaki előről megragadja a ruhájukat. Ha ez megtörténik, birkózásra kerül a sor, ami nem más, mint gyermeteg játszadozás. Sport. Meg fogom mutatni, hogyan lehet védekezni a minket hátulról megragadó, nyakunkat elszólító karunkat lefogó ellenfélel szembe. Meg kell tanulniuk behajlított térdel csípőből elmozdulni. Végül ezeknek a mozdulatoknak automatikussá kell válniuk. Rájöttek, hogy az erőförény nem az életkor is az ezzetség, hanem a titkos tudás függvénye. Tudásuk birtokában olyan magabiztosságra tettek szert, hogy képesek lettek ellazulni és bármikor érzékelni a veszélyt. Erejük alázatossá tette őket. Lí történeteket mesélt nekik. Misszionárius iskolába jártam, megismertem a Bibliát, az Új és Ószövetséget is. Valami azóta se hagy nyugodni. Ézsajás könyvében azt mondja a ti istenetek... Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az úr cselekszem mindezt. Mindig csodálkoztam azon, hogyan tekinthetik a nyugatiak a gonoszt rossznak, amikor az is saját istenük teremtménye. Sőt, Isten megengedte Lucifernek, hogy a gonosz védelmére keljen. Furcsa, hogy azok a harcosok, akik ismerik és látták már a halált és csodákat, vagy örök életükre megmaradtak katonának, vagy szerzetesnek állnak. Csak a kolostorba találják meg a számukra nélkülözhetetlen rendetés fegyelmet. Közben pedig a civilek, akik az otthon biztonságában semmit sem tudnak, ők prédikálnak rosszról, gonoszról, bűnről. Milyen csodálatos, hogy a harcosok a történelem folyamán sohasem foglalkoztak a jóval és a gonosszal, Kizárólag a kötelesség, a vecsület és a hűség érdekelte őket. Isiguró megengedte, hogy a fiúk kipróbálják a Sinigurál nevű játékot. Japánul a szó annyit jelentett, a halál bolondja. A mester azt remélte ettől a meglehetősen durva szórakozástól, hogy felkészíti tanítványait arra a napra, amikor majd habozás nélkül kell a halál torkába ugraniuk. A játék során egymást és különböző tárgyakat kellett átugraniuk, és nagy magasságukból a mélybe vetődni oly módon, hogy mindig kiterjesztett karral egyenesen a mellükre zuhanjanak. Li azt mondta, nincs annál izgalmasabb, mintha tudjuk, egy barátunk halálos veszedelemmel néz szembe valahol a sötétbe. Micsoda mulatság! pedig azt mondta, felfogok olvasni önöknek a hugakurjéből. A cím azt jelenti, a levelek közé rejtve. Ebbe foglaltatik a szamurájuk hagyományos erkölcsi kódexe. A szamuráj fittyelt hányta a halára. Ha bizonytalan kimeneterű harc előtt áll, bozás nélkül belemegy, készen arra, hogy meghalljon, ha kell. Nincs ebben semmi különös, az ember csak összeszedi magát és megcsinálja. Ha valaki nem teljesíti a küldetését kudarcotval, és ha mégis úgy dönt, hogy folytatja az életet, örök időkre magán viseli a gyávaság és alkalmatlanság bélyegét. Ahhoz, hogy tökéletes szamuráj lehes, állandóan készenlétbe kell várnod a halált reggel és este, nap-nap után. Kéz pokol olyan eseménytelen korba élni, amikor az embereknek nincs más választása, mint ölbetett kézzel várni a dicsőségre. Az nap, amikor képzésük befejeződött, Ishiguro még egy utolsó leckét adott nekik. Japán történetében sokáig a sógun tövezte a legnagyobb tisztelet. A sógun parancsnokot jelent, olyasmit, ami az önök elnöke. Egy szinttel alatta helyezkedtek el a harcmesterei, hasonlóképpen az önök pentagónjához és a szijájéhez. Ezeknek a mestereknek a felügyelete és parancsnoksága alatt álltak a hatamotók, akik szamurájként szolgálták mesterüket a Sóhun táborában. A mesterek közvetítő szerepet töltöttek be. Biztosították a főparancsnok dicsőségét és igazságot szolgáltattak az embereiknek. Cserében a szamurájok hálával, bátorsággal és engedelmességgel tartoztak. Kötelezettségeik gyűjtő fogalma volt a gén. Ha egy szamurájban szerzetesi elhivatottság ébredt, vagy megrokkant a harcban, elbocsátották a sógun szolgálatából. Ha egy mester meghalt, a sóguna a mester szamurájait fölmentette a szolgálatalól. Ezek a szamurályok magányosan vándoroltak az országban, a háztartási hűség nem tartozott az erényeik közé. De mert olyan tökéletesen képzett harcosok voltak, halálos veszedelmet jelentettek másokra, ezért gyakran üldözték és még többször provokálták őket. Sokan szabad csapatot alapítottak. Néhányan banditák lettek, de a legköbbjük szerzetesnek állt. Hát nem különös, hogy az ölés tudománya milyen gyakran fordítja a szerzetesi hivatás felé a harcosokat? De az önök esetében a sógunk nem azonos az elnökkel. Elnökök jönnek-mennek a közvélemény szeszélyes változásait követve. Nem, az önök sógunja elijött. Nyugdíjazhatja önöket, vagy meghalhat, de nélküle önök csupán céltalan vándorok lesznek. Még mindig kopogott az eső a kis ház tetején. Odakint a reggel sötét volt és barátságtalan. Erika elképettem pislogott. Krisz és Szól egymás szavába vágva mesélt. Mit is mondtatok, mennyi ideig tartott a kiképzés? kérdezte a lány. Három évi, felelte Szó. Napi három órában. De hát még gyerekek voltatok, üledezett Erika. – Mondjuk inkább fiatalok, helyesbített Krisz. Ha neveltetésünkre gondolok, úgy érzem, sohasem voltunk gyerekek. Élveztük azokat az órákat, örültünk, hogy eljött büszke ránk, mondta Szó. Az ő dicsérete mindennél fontosabb volt a számunkra. Krisz az asztalon heverő kompjúterlistára mutatott. Az egyéb hasonlóságokat figyelembe véve úgy hiszem a névsorban szereplő többi férfi is ugyanolyan légkörben nőhetett fel, mint mi. Idomítva, jegyezte meg Erika. Szól, áldász tekintetet vetett rá. A dolog bevált. Azon a tavaszon, amikor a különleges hadtest és a 82. légidesztant egyaránt küldött toborzott tiszteket az intézetbe. Egy héten át egymással versengbe sorolták az osztályunknak, melyik alakulat bír több előnyt nyújtani a másiknál. Szólhangjából keserűség csendült ki. Ugyanígy toborozza az újjöncokat az IBM és a Xerox is az egyetemen. Az osztálytársaink közül volt, aki az egyik alakulatot választotta, és volt, aki a másikat, de a teljes osztály létszámbe vonult. Folytatták a hagyományt. A Franklin bevégzett fiúk között még egy sem akadt, aki nem ment volna katonának. Olyan elszántan akarták bizonyítani a bátorságukat, hogy 7 évvel később, 68-ban a Tet offenzíva idején az osztályunk 80%-a elesett a harcok sodán. Jézus! Hördűlt Valerika. De számunkra ezzel még nem ért véget a procedúra, folytatta Krisz. Eliott bújtásnak nevezte. Az intézet és a Dodzo után, a különleges hadtest és Vietnám után még át kellett esnünk Rodberg gyilkos tréningjén. Végül a cég Virginiai i kiképző táborába mentünk. Eliott már sokkal előbb szervezett bennünket. A kiképzésünk voltaképpen öt éves korunkba kezdődött, de a tábor után végre készen álltunk a munkára. Tillettetek a legjobbak? Azzá tett minket, igen. Krisz haragosan vigyeztette le az ajkát. És ezekkel itt mind ugyanezt csinálta. Arra programozott be minket, hogy kizárólag neki szenteljük az életünket. Sose tegyünk föl kérdéseket. Tette hozzászól, mint a Paradigma melónál. Eszembe se jutott, hogy megkérdezzem, miért is csináltatja velem. Ha ő parancsolta, az már tökéletesen elegendő volt. Olyan naívak voltak, hogy biztosan nehezen állta meg nevetés nélkül. Amikor azon az éjszakán kilóktunk az intézetből, és a banda jól elagyabudjált minket. Krisz meszik látszott. Csak most jövök rá, valami mindig zavart velük kapcsolatban. Túl jól öltözöttek voltak, a bőrcsekű kadonatújnak látszott. Luxus Luxusautón hajtottak el, megrázkodott. Biztosan ügynökök voltak, Elliot küldte ránk őket, hogy megdolgozzanak egy kicsit. Hogy dühünkben kapva kapjunk az alkalmon, és elkezdjük a tanulást a dojo-ba. Jó ég tudja, hányféleképpen manipulált minket. Azok a bébi rúcsokig. Denverben is kaptam tőle egyet, amikor a halálba küldött. Mint nekem, amikor megkért, hogy kutassalak föl, döbbent meg Chris. Mi vagyunk a Pavlovi utcai. Azok a csokoládék a hozzáfűződő kapcsolatunkat jelképezték. Ezzel nyerte meg a szeretetünket. Könnyű dolga volt, soha senki nem mutatott irántunk kedvességet. Ő volt a bácsi. Az eső egyre hangosabban dörömbölt a tetőn. És most kiderült, hogy minden szava hazugság volt. Aljas úr rászedett bennünket, mondta a szól. Soha sem szeretett, csak felhasznált minket. – Nem csak minket! – sziszegte Krisz. – A többiek is biztos azt hitték, hogy Eliott szereti őket. – Mindenkinek hazudott. Mi csupán a csoport tagjai voltunk. Talán még a hazugságait is meg tudnám bocsájtani, és mindazt, aminek az elkövetésére rábírt, ha azt hihetném, hogy különleges szerepet szánt nekünk. – De nem így van! – Odakint tombolt a vihar. Krisz szavai versenyt zengtek a megydörgéssel. – És ezért a szemem láttára kell elpusztulnia!